El 25 d'abril de 2013 estem en una nova edició de Paraula de Tortuga asseguts al voltant d'una taula de color verd i aquí ens sentim una mica més tortugos. Hem substituït les parets casi blanques del nostre petit d'estudi per una sala molt més gran i colorida, la Gimnàs d'Escol d'Ellit Espont. Estem aquí per acompanyar la plataforma Crida, sentim de fons unes veus junyanes de que juguen a l'espati, reivindicativa i ha escrit que que se vol fer sentir a de no pagarem el vostre deute en sa nostra educació. Per parlar d'aquests problemes de s'educació, de crisis crisi i de sa, oportunitats tenim uns tertulians que estan vinculats a la plataforma Crida. Tenim en, en Lluís Isassi. Bona tarda. Com estàs? Tu ets pare d'un alumne, d'aquest col·legit? Sí, de la classe de quarta infantil que m'acaben d'achivar, que se diu així, són les que tenen tres anyets que han començat en guany. Molt bé. Tenim també una Rosa d'allà. Bones. Com estàs? Molt bé. Heu, heu organitzat avui una, una reivindicació aquí, en el col·legit. Finalment quedarà a dormir, o no? Uh, això sempre es decideix a darrera hora, segons els ànims de de la comunitat educativa tal vegada sí, si, tal vegada no. La darrera vegada sí que van quedar a dormir. Eh, de vora, en Roseana Catilena, mestre de suport d'aquesta escola. Hola, bon dia. En molt d'ànim. Sí, sempre això mai s'ha perd. L'optimisme per davant. I a el meva dreta tenim a Naina Vidal. Hola, bones. En Aina Vidal és estudiant de primer de batxiller de l'Institut Josep Sureda. Sí, sí. I a és alumna d'aquesta escola. Sí, vaig, estar, vaig fer saber primari i infantil aquí, en aquesta escola. I tens un bon record? Sí, molt bon record de, de tota l'etapa de l'escola en general. I de començar amb aquesta nova edició de Paraula de Tortuga, amb en Jordi i en els controls, i amb Pere Feliu, que vos parla. nostre petit estudi, en aquest moment començàvem una sessió que se diu Springle, de notícies absurdes. En aquesta edició d'avui no tindrem Springle, però potser podem fer un petit repàs de l'actualitat més important referent a la jornada d'avui i la situació de l'educació. Que te rosa si mos comptes una mica com estan les coses? Les nostres coses estan bastant, bastant, bastant malament. En el món de l'educació, jo crec que en general, eh, estan malament és a dir, en el sentit de tot el que ens imposen i, i per tot el que ens fan passar la classe política que tenim. és a dir, Les seves decisions, directament, sempre, ens mutilen, ens lleven un dret directament, tot té una repercussió eh, damunt la bé, nosaltres. La situació d'aquesta tancada d'avui, nosaltres la reemprenem, per nosaltres ets segona tancada perquè la tota plataforma Crida va tenir la seva primera tancada el 28 de novembre de l'any passat. I moltes comunitats educatives s'hi van implicar i va ser sorprenent la participació. Va ser de 123 centres, si no va imatament, o 122. I ara hem superat la xifra. I són 128, ara per confirmar, segurament sortirà algun darrere. Hora. Vos dit de Mallorca, a Menorca s'està fent. La passada això si no se va fer i s'està fent. I a part d'això, hi sumam que a tot estat espanyol s'estan fent tancades baix el mateix lema. Fins i tot ens hem, hem coordinat a nivell de cartelleria, a nivell de mèdics de comunicació interns que emprèam i s'ha va fer una reunió a Madrid i si no s'han fet un parell de reunions virtuals. Llavors, la participació serà brutal. Si s'ha la passada, just a Mallorca, hi participaren 10.000 persones, comptant només 100 persones per centre, a Cucu n'hi va haver molt més. S'ha de dir que el Consell d'Educació de la de nostra comunitat va dir que només varen participar en aquestes tancades 33 centres. I Llavors ja tenim una mentida més per despistar-nos personal. No tots som conscients i tenim constància de tota aquesta gent que reclamava els seus drets. I bé, ja anirem parlant, però jo crec que això un poc és el precedent. a nivell estatal molt tancant, bàsicament, perquè no s'aprovi la llei verd, que va proposar el ministre de l'Estat espanyol. Tenim... Pom explicar un poquet quines són les lleis més generals o més importants o les que tenen més confrontació d'aquesta llei? Vale, la llei verd, no... bé, tot ella és un absurd però si hem de desglosar un, un parell de coses que ha fet directament. la primera és que no s'ha basat en cap estudi de rigor científic i fet per professionals. Llavors és una altra carta que s'ha tret de setmana aquest govern i sí o sí el poble ja ha de passar. Això ja és una rada greu. Una cosa que ens ha fet directament en aquesta comunitat és que estem a la nostra llengua, el català. Eh, si s'aprovaria ja directament, eh, quasi que s'aborreria de de, de, de, de l'educació, passaria ser una assignatura i llavors eh, els nins, sobretot molt de nens d'aquesta escola, que els seus pares no han anat aquí, eh, no, no tenien s'opció d'aprendre la llengua d'aquesta terra. Això crec que és greu. Després afecta la eh, diversitat de, de l'alumnat, la eh, llei se basa en la competitivitat. No? Parlen d'educació de qualitat, però l'unit varen que té és competitivitat. I Llavors, és totalment s'escola que, que volem i que s'ha intentat construir fins ara. Si competim, només alguns alumnes que tinguin més recursos, que tinguin més suport familiar, podran arribar dalt. Els alumnes amb problemes lingüístics, necessitats educatives especials, quedaran a baix. Després, no hi ha diversificació a nivell de formació professional que és tan necessària. Després, eh, els consells escolars passaran a ser només òrgans consultius. Ara per ara són òrgans decisoris de, de funcionament del centre. Per exemple, l'aprovació de la PGA, Programació General Anual, s'aprova per consell escolar. Ara, després, si entrés aquesta llei, l'aprovarien directament del de la conselleria. I els pares i mares, és l'únic òrgan representatiu que, que estem, diríem, són els consells escolars i llavors eh, ja se mullerà directament, mapa. És a dir, tot el que són organ de diàleg i de participació també s'avorren amb aquesta llei. Llavors, cosa positiva cap, des del nostre punt de vista, hi venen que sí que se formarà gent més qualificada, però és el contrari, serà com una lluita. Llavors, gent que s'ha format en col·legis privats, eh, sempre, més que res perquè si tenen més recursos, els col·legis privats a no és que entenguin més que, que l'escola pública, però mos implanten lleis absurdes, els professors no sàpiguen com l'ha d'afrontar, no s'hi posen recursos. Això és una altra cosa greu. Implanten lleis, no saben com i mos lleven pressupost. Llavors, per, per implantar coses noves se necessiten més recursos i és el contrari. Bé, jo crec que com a introducció i per plantejar una mica aquest debat, crec que, crec que ha bastant bé. Jo no conec molt bé aquesta llei, amb aquestes quatre pincel·lades veig que cosa està bastant grisa. Catarina, tu fa bastanta estona que ets mestre d'aquí? Uh, bé, ja fa, fa poc fa quatre anys que som mestre d'aquesta escola, però només en fa sis que som mestre però de totes maneres amb aquest temps ja hem tingut temps suficient com per veure un poc les situacions en què vivim i cap on volem anar i cap on es duen els polítics amb aquestes, amb aquestes lleis que no hi estem d'acord. Un poc afegint a el que, que deia Anna Rosa, eh, molts dels seus exemples se poden personalitzar dins el nostre centre i dins, segurament tots els centres de, de, de Mallorca no? amb el tema de llengua eh, li dona molta importància perquè som conscients que el nostre alumnat aprenes català dins l'escola i es castellà també l'apren aquí però l'aprenen es carrer i nosaltres hem de lluitar perquè aquest català s'assegui mantenint i de més és, és realment eh, molt guapo veure nins de moltes nacionalitats que estan parlant entre ells en català i sense cap problema lingüístic i, per una altra banda, també el tema de consell escolar és un altre tema que a l'escola ens preocupa. Nosaltres sabem que ara poden contar amb el suport dels pares per prendre decisions, com a Nena Rosa, tan important com una programació general, com un pressupost anual, que també s'ha d'aprovar amb un consell escolar. I, per nosaltres, és també un mitjà de força cap les decisions que s'aprenen dins el centre i per una comunitat educativa que és qui ha de prendre aquestes decisions, que som els que vivim el dia a dia del centre. Jo li demanar a l'Aina quin és el sentiment des de les aules referent a, a, a aquesta llei que es pot aprovar i a millor també vinculada a la situació de crisi general. Bé, des del punt de vista d'un estudiant el que pots observar és el dia a dia, la crispació que hi ha entre els professors el mal ambient que hi ha, ja sigui per, per l'augment d'hores de, de feina per l'augment de feina per l'augment de, de ratxos dins les aules també podem observar doncs, l'augment dels preus de, de la matrícula de la universitat de manera que només puguin accedir als mateix de sempre i que un, una altra persona amb menys amb menys por d'acquisitiu, no pugui arribar a tenir uns estudis superiors sí, per aquest simple fet. Després també, retallades com ets, eh, persones que necessiten suport a dins les aules, que no puguin tenir i que no puguin passar amb facilitat els cursos per a he fet. I també falta d'un... Fa falta un, un guarder jurat que hi havia abans, perquè és un institut que vulguis o no sol ser conflictiu i cada dos per tres a sortir de l'escola hi poden trobar de... I bé. Entre els alumnes, en aquesta situació hi ha una solidaritat amb, els, amb tot el sector de, de professors, inclús de personal de l'escola que no siguin professors? Sí, sí. bé professors reben bastant, bastant ànims de, per part dels alumnes i, i bé, intentant fer el possible col·laborar per, per això. Teniu, vos doneu suport entre uns i, i els altres? Ho veus o sí? En, entre els alumnes altres professors? professors sí. sí, jo crec que sí. Però... I, I aquí ara hi sumaríem els pares, també amb Rosa i en, i en Lluís, i tenim ja quasi una, quasi, quasi una comunitat educativa completa. En petita escala. En petita escala, i no hem trobat a ningú encara també en aquesta taula era difícil però que digués que qualque cosa bona sortirà d'aquesta llei. Tu què trobes, Josep? Jo és que eh, crec que Anna Rosa ha fet un, una, un anàlisi bastant interessant en, en el sentit de, de no veure res positiu. No? Jo sa llei no la conec en profunditat eh, però el que he pogut veure sempre ha estat a través de del mitjà de comunicació a través de ses plataformes, com per exemple la plataforma Crida i de del que se diu no veus que s'ha puc treure res que, eh, millori la situació de de que és una eina per poder sortir ser, o sigui, per construir societat de garant en el futur. O Seguimos d'estin carregants futur que tindrem d'aquí X anys quan, eh, quedem que si, els alumnes que estan ara es, eh, començant o incerts dins, eh, dins l'escola, han de sortir i sortiran amb menys recursos dels que varen poder sortir nosaltres. Jo de vegades eh, pareix que se aquest conflicte com una, un conflicte entre educació pública o educació privada. Ho vull així? Jo penso que no, no cal plantejar aquest conflicte perquè en un principi no ha existit fins ara i llavors les sospites sí que són de quan tenim un govern que recolza allò privat i no recolza allò públic. Fa un parell de dies se va concertar un col·legi d'Esparvit, col·legi de l'Opus amb educació diferenciada. Això vol dir que nines i nines aprenen coses diferents, estan a diferents aules, quan fa temps que l'educació pública, per sort, i la democràcia en general, ja han superat aquest tipus d'educació. A més hi ha estudis que ho demostren. Aquí ja tenim, jo crec, que, que poden tocar amb les mans, que el que se vol fer és privatitzar les mm? coses. En dobles públics se dona suport a escoles privades. Això és el problema, perquè fins ara tothom podia elegir el centre que se triava. No? I també s'ha de dir que centres privats, i, i si se paga molt de dobbers, no són assequibles de les altres famílies. El que passa és que a Mallorca n'hi ha pots. Els concertats sí que són assequibles. Però no vol dir que perquè siguin concertats tinguin una millor... Eh, o els nens, els infants, rebin una millor educació. Jo perquè és ara que es un poc eh, en oposició a aquestes dues coses. ser El model sanitari que se segueix també va per aquí. I això et la gran sospita, i això et la por. Desprotegir tot allò públic. Quan se sap que hi ha famílies que només poden arribar en aquells recursos públics i que l'educació sí que és el govern que l'ha de garantir per tothom igual. I llavors jo penso que aquí és el problema eh, vital. I vull afegir, que m'ha marcat l'11, però volia afegir una sèrie de coses. dir, l'11 ha vengut ara, o no ara, fa un parell de mesos, encara no s'ha aprovat, esperem que no s'aprovi. Però que, d'ençà que tenim aquest govern, les Illes Balears hem patit, any darrer any, retreades brutals. Per començar els pressuposts, jo crec que fins un 50%, no sé, la catalana, aquest mestre d'aquí, m'ho pot corroborar. Bé, el tema dels pressuposts ha variant durant els darrers anys. A lo millor no ha estat un 50% però sí que s'ha anat en els darrers anys i han anat tocant a lo millor estructures més febles com s'escola matinera que a lo millor són activitats que no poden, o serveis que ofereixen a l'escola i que no poden subsistir sense aquestes, aquestes ajudes però un pot també el que, deia, el que deia Anna Rosa en el tema de privatitzar serveis o de, o de subvencionar escoles privades encara has fet el trop més greu tenint en compte que a les escoles públiques ens deuen molts de dolpes i no s'està pagant les ajudes que s'han promès ajudes de llibres de menjador fins i tot el pressupost mensual que, o si sigui, trimestral que rebem les escoles tampoc no estan arribant a temps. Per tant, encara més greu m'apareix la situació, que s'estiguin utilitzant un dobbers públics per pagar o concertar unes activitats privades i llavors nosaltres neguin serveis que nosaltres considerem bàsics com és, per exemple els eh, eh, dobbers que se destina en al menjador del centre o que se destina a les activitats diàries de l'escola. Ens podries, podries fer com un resum si de coses que te'n recordis que diguis que ha afectat en aquest cas, casquistal el menjador amb aquest nivell, personal amb aquest. A nivell econòmic sí Mira a nivell econòmic eh, des de l'escola se fa un, un pressupost anual que fins fa bé, fins abans de que entràs es, es, es, es govern de, que hi ha ara del PP abans eh, se feia un pagament quadrimestral. teníem un pagament cada quatre mesos d'aquest pressupost anual s'aprovas més de gener de desembre i eh, llavor teníem aquells quatre pagaments. A partir del 2011 o 2012, no record bé, aquests pagaments varen començar a sofrir mm, retards i eh, vàrem estar igual al voltant de 6s, set,vuit mesos sense cobrar cap do de consria. Per tant, això hi ha hagut escoles que han pogut subsistir, que han tingut més recursos o perquè en un altre moment havien tingut eh, un, un racó d'estalvis, però hi ha hagut escoles que han tingut creu, dificultats econòmiques per poder eh, mantenir aquesta situació i dins aquest, aquest pressupost com es paga conselleria hi ha eh, una, una partida destinada a l'equip de suport, una partida destinada en les menjadors escolars i una partida destinada a l'escola matinera per tant tres serveis han estat durant un curs i ja d'un i segon amb pagaments eh, endarrerits i que per tant eh, de cop mos han trobat que el més de desembre no havien cobrat res des de juny dels curs passats per tant, això fa que hagis de canviar tota la programació d'escurs perquè igual no pots fer una desposa. I després, a part, s'han pagat ara unes beques de fa dos anys de menjador, no s'han pagat eh, programes de reutilització de llibres dels dos darrers anys, no s'han pagat eh, beques de material escolar dels dos darrers anys i crec que ja està, però crec que ja n'hi ha les ajudes a les associacions de mares i pares s'han llevat totes, ja no existeixen. Llavors, aquestes ajudes sí que, per exemple, en els Cards del Pont, el el gestiona Sant Mipà. Llavors, ens han llevat aquesta ajuda i eh, o se puja el preu del menú, també és um, complicat. O I... toca menjar menys. També. i en contraposició a una dada cada ha donat ella del programa de reutilització de llibres que està pendent de pagar o tot sabeu que ara s'ha subvencionat la de llibres en Baleà una llengua que s'ha inventat el govern que tenim. i llavors perquè vegem cap on anem no? com pot ser que se subvencionin llibres amb una llengua inventada no ha cap necessitat ni ha cap demanda i no s'apaguin se les ajudes de la reutilització de llibres Jo tinc una altra pregunta que li volia fer a Naina si ara en aquesta tutoria tinguéssim el ministre verd, quines serien les propostes que li faries tu? Bé. Un poc complicat. Sí, un poc, però... I deu més fàcil. Uh, tu i representant un poc en, en els estudiants, quines coses veus clarament que t'agradaria que es milloresin? Bé, jo m'agradaria que es millorés, respecte a la llengua, com ja han dit per allà, M'agradaria que, que, que se preocupessin una mica més de solucionar els problemes que tenim, que bé, està clar, que per allà no són problemes, però que s'ocupessin d'una altra cosa que no fos eh, tapar amb les cortines de fum la problemàtica que estan creant en la nostra llengua. Que, que tampoc m'agradaria que l'any que vam poguessin un llibre embaleat damunt la taula, ni m'agradaria veure de pagar tampoc, per altra banda, també m'agradaria que, que diminuessin els preus de les matrícules perquè tothom tingués accés a un d'estudis superiors, tothom que pugui i vulgui arribar a ells i tingui accés. I no sé, també... Jo crec, jo crec que has dit una cosa molt interessant, que és això de les cortines de fum. M'agradaria ser per no? Ara molt tenim per balear i me pareix que en aquesta llei, tot el que és lingüístic eh, està ben plantejat un poc per, per crear un conflicte que a mi no ens diria. Què pensau? Jo és jo és que estic comensat que aquest conflicte no era. O sigui, hm aquesta escola quan els fa que està funcionant. 25. És 25 aniversari. Sí, 25 aniversari, oh, amb un projecte lingüístic molt potent. Estem en un barri com és a Songoleu, on hi un col·lectiu immigrant molt important eh, i que està participant en aquesta escola sense cap problema. O sigui, aquest, aquest conflicte no existia. I no no, o sigui, si sí entenc per què serveix, que és com comentaven Naina, per, per temes de cortina de fum, però podien haver cercat una, una cortina de fum un poc més barata. Vull dir, perquè ara dedicar-se a editar aquests llibres és... no calia. Dir... No, no, no és el més sedient per un moment de crisi, no? Mm, jo jo no. Anem a escoltar un poquet de música,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 De, en aquel momento que han posado esta musiqueta se ha incorporado en esta tabla en Missi Anio Quintanilla ¿Qué tal Missi? ¿Cómo estás? Eh, Buenas tardes a todos y he llegado un poco eh, eh, bueno, he llegado todavía porque primero lo primero, hoy hay un ¿cómo se dice? un, un cumpleaños eh, en mi hijo, hace nueve años y era importante también estar y ahora estoy en este lado También es importante. Sí, sí, hay que darse en baña. Pues estábamos hablando de la, de la propuesta del ministro Bert para el sistema educativo. ¿Qué, ¿Cuál sería tu análisis de esta, de esta propuesta de ley? Mira, eh, he vivido varios procesos. unos históricamente desde la revolución educativa con Sarmiento en el año eh, finales del 800, Y esa revolución que fue un paradigma para las nuevas repúblicas latinoamericanas eran fundamentalmente homogenizar el perfil del habitante. El, o sea, teníamos que instruir a indios, a negros, a gente que en teoría era libre por decreto y entonces había que hacerlos competitivos al nuevo modelo, en este caso, de, de venta de materias primas al continente europeo. Luego vivimos el año 1930, el gran cordobazo también, en la que se planteaba por primera vez la educación gratuita. Y la educación gratuita era porque sencillamente, no solamente era porque se podía pagar, sino es porque también el Estado tenía que construir escuelas, tenía que capacitar a, la, a los profesores. Eh, había una cosa muy... muy, muy este, muy ejemplarizante. Los hijos de los mestizos, de los indígenas, estudiábamos de noche. Trabajábamos todo el día, estoy hablando del año 40 hasta el 60, trabajábamos todo el día, 12 horas. Y claro, a las 6, 7 u 8 de la noche, hasta las 12 de la noche, podíamos ir a clases. Claro, muchas veces decían escuelitas nocturnas. ¿Por qué? Porque era, así era la vida. Luego vivimos la reforma el año 1970, en que por primera vez en Latinoamérica, Eh, se plantea en el, en el Perú, eh, la, la educación es pública y no puede ser particular. Y se plantea por primera vez rescatar nuestra lengua, que sería el quechua he en ese caso. no Entonces, yo yo esto del ministro Verde siempre me lo he planteado como, ¿qué quieren? Homogenizar un solo perfil, vamos a decir en sus palabras, de, de persona. Eh, no piensa, no cuestiona. Eh, el Estado no decide los motivos de la vida humana. Eh, perdón, el, el ser humano no, de, no define sus motivos de existencia, su utopía, su construcción de sus sueños, sino es el Estado que dice tú tienes que hacer esto y si no eres esto es que estás fracasando. Los profesores no deben de participar en la reflexión y en la construcción de una educación, sino tienen que aplicar eh, normas, no pueden cuestionar. Los padres de familia no colaboran con la educación, solamente son la gente que pare hijos, cría hijos y les da a un Estado y a un sistema para que estos reproduzcan su sistema de dominación. En otras palabras, estamos yo creo que estamos instalándonos desde la perspectiva de este gobierno y del señor Ver, el neofeudalismo. Ya ni siquiera estamos hablando de un neoliberalismo, estamos hablando de un neo eh, feudalismo porque liberalismo significaría dejar de ser, ¿no? Si, si en todo caso diríamos, miren, Eh, hasta ahora vamos a dejar de funcionar, eh, ya no le podemos dar más más dinero y que cada uno haga lo que pueda hacer. Eso sería el paso lógico, decir, mira, maestros, profesores y alumnos, acuerden lo que quiera ahí está. Esa es su responsabilidad de ustedes, dejar que la sociedad eduque. Eso sería, entre comillas, un paso consecuente. O es que no dicen no, mira, no le vamos a dar, no pueden hacer y encima ni protesten porque eso se llama subversión. Pues es una forma bastante particular del liberalismo, la verdad. Un liberalisme en el què se recorten libertades és un poc repressiu. No? Eh, jo volia saber, de la mateixa pregunta que li he fet a Naina, voler la traslladar a tots, quines serien les propostes vostres? Vostres, vull dir particularment de cada un, no fa falta que xerreu en representació de ningú, sinó com que aquí cadascú té nom. Jo crec que sí que m'agradaria dir una cosa a nivell com a mestra en relació a això i és que a mi m'agradaria que en Berta o qui sigui, els polítics que decides quin i que prenguin aquestes decisions posin els peus dins les aules, que vegin quins són els problemes reals que tenim i que fain lleis per això per als nostres problemes, per el dia a dia de les escoles, per les dificultats, i ja no estic xerrant només d'econòmiques, no, potser el meu discurs està molt a nivell de dificultats econòmiques i al final això nosaltres podem viure, ens arreglaríem si no entenguéssim tot aquest, tot aquest pressupost, però volem que els polítics xerrin des de dins les aules que venguin un dia aquí, jo els he convidat i segurament tota la comunitat educativa estaria disposada a tenir-los aquí un dia perquè vegin quina és la realitat i què és el que hem de té. Necessitem mestres ben formats, que estiguin disposats a lluitar en una societat que cada pic té més dificultats, que és més canviant, que el que avui és bo demà ja no és i nosaltres el que volem fer és nins amb pensament crític que tinguin la seva capacitat de raonar de donar la seva opinió i ells no estan pensant en tot això estan pensant a lo millor en temes econòmics en temes d'ideologies uh, polítiques no sé però que venguin, que ho vegin i després facin una llei educativa que em toca jo vull dir una cosa, allò més desitjable per jo, no? bé, hem començat en la verd i aquesta catàstrofe que estan vivint, perquè crec que és aquesta la paraula, i aquestes mutilacions i morts de l'educació pública. Però bé, si fem un repàs i ja ara m'ho anem fa 4 anys o 5 enrere, per jo, el model educatiu que havia, l'estat espanyol ha de Sergir Balears, aquest model no és el que jo desitjaria és que no anem a que teníem, com ara estan super, super malament, ja no retornam en això, però un pot lligat en el que dèiem Isi, també na Catilena, també retornem a la part de filosofia que, que volem nosaltres i ara també eh, deixarem un pot de, que descansi en verd, en bosch i aquesta gent i pens que hem de fer una anàlisi quin pes tenim nosaltres, en aquest cas jo com a mare ser famílies, els ciutadans en general, damunt s'educació que exigim. Jo crec que hem viscut molt d'any de delegar, fins i tot ara que la situació és tan crítica i hi ha gent que encara delega, o diu que mira que ja està acostumat a que li ordenin les coses i que facin i desfacin per ells. Llavors, el model educatiu que, que, que jo, en el que jo aspiri i que va estar amb llunyà passaria per això, per una ciutadania crítica i que tothom pogués dir el seu parell i, i construïm aquesta educació de totes i tots això passa per uns governants que to deixin i en tot cas que sí que, que portin el pressupost necessari per dur a terme no? això seria jo crec que la base i que en contraposició en aquesta llei que ens imposa en competitivitat et, i que tothom sigui homogeni, tothom sigui igual no. jo, sa, el meu ideal d'educació és el de la diversitat i que s'individo amb la convivència en la resta pues, pugui créixer i se pugui formar llarg tot aquesta vida. I això seria en genèric. Això no ho teníem abans. I ens enganem si pensant que sí. El que passa és que el que està passant és tan greu que anem aquest aquests discursos i a salvar la sa nostra llengua i, i uh, altres coses que ens imposen el dia a dia. Aquest discurso l'haurien de retornar, però és que no tenim temps. Ara estem discutint d'aquesta llei quan pens que millor jo el model d'en Lluís pot ser ser perquè he xerrat amb ell però no ser el model d'un pare o una mare de d'aquí de, d'Espont perquè estan tot estem salvant això. Lluís, i, i quin seria el teu model? Jo eh, volia eh, canviar un poc o sigui, eh, romper una lança a fo d'en Bert i, i dir que realment el que està aconseguint Uh, és una cosa que um, almenys jo no havia vist uh, mai, jo no havia viscut mai no? que és uh, aquesta uh, aquesta capacitat de mobilitzar uh, a diferents col·lectius uh, que estan vinculats a, a l'escola com són els professors els mestres i els alumnes uh, amb una visió clara de, lo que mos de de lo que no volem això crec que és una una cosa que ha aconseguit en Bert i en bosc lògicament, perquè té un paper bastant important en aquesta pel·lícula i, i és molt important. O sigui, crec que estem passant en els darrers 4-5 anys un, un canvi de, de model social, i s'escola en teoria també serveix per això, per plantejar eh, individus dins d'aquest eh, model social, Eh, on s'estan pues, passant moltes coses i hem passat d'un ja molt va bé el que està passant perquè vivia molt bé a una confrontació molt forta amb una sèrie de propostes que venen des de dalt i que ens diuen el que hem de fer no? i això has d'agrair que rescates aquesta oportunitat que mos està donant en verd no? d'unitat I, i, i de lluita ah. i ja que estàvem en aquesta lluita na Rosa parlava d'un um, plantejament uh, diguéssim de renovador però ja no en, dins l'esperadigma de la llei que ve ara sinó és es que havia abans la uh, situació que teníem uh, tu què penses això? Estic totalment d'acord Sí, sigui, eh, jo vaig viure una educació que he renegat sempre d'ella, eh, amb un model segregat, de on eh, nins anàvem, bé, dos mesos hi havia nins a la nostra escola, això a l'escola concertada, no estic xerrant de, encara que tinc una edat, no és tanta, vull dir, estem xerrant dels 80, no, no fa tant de temps. Eh, i, i crec que bueno, nosaltres hem triat aquesta escola perquè és del que més s'acosta a el que nosaltres volem, perquè té una línia pedagògica que va bastant al que m'agradaria, però d'aquí a fins a on m'agradaria arribar se poden fer moltes passes. Jo crec que un element clau és eh, entendre entendre'n com, com a un, un individu, Uh, i és a dir, això suposa que necessita recursos per poder uh, aprendre i necessita uh, eines per partir endavant però que se l'ha d'entendre com un individu no com un grup 23-25 nens i ara fem això, ara fem lo altre saps? que tingui aquesta, aquesta certa autonomia, també és molt important el paper de les famílies que és que, que jo em toca no? O sigui, jo no vull ser només qui paga l'excursió o han de pintar, no sé què venir a fer tal o sigui, ja m'agrada molt Tener esa posibilidad de participar y eso eh, realmente creo que son cosas eh, que pasan en estas escuelas sí y que pasan bueno eh, yo bon venían o no pasaban estas cosas ¿no? y, y es modelada nada cap aquí cuál es el espacio cuál es el espacio social o es sea, el hecho social de la educación es una educación de élite porque crea solo a los mejores o es un espacio de cohesión social de convivencia cuál es el sentido real social de la educación Yo creo, que ahí es, yo creo que por ahí podríamos oler un poco eh, a dónde se decanta. ¿no? Hay dos hechos que, que creo que lo decía, eh, ahora no me viene a la memoria este pensador. Eh, eh, y hay un pensador que decía, eh, en la lactancia y la maternidad eh, se afirma el individuo y se, se pone las semillas de lo que es la personalidad. Y en la escuela es lo que crece el alma social, ¿no? De, de, del individuo si por un lado se medicaliza el nacimiento y la, y la, y la maternidad y por otro lado se elitiiza se separa se coayuga o sencillamente yo diría se politiza la educación porque es la forma de ver la, la propuesta y le hizo una forma politizada como decía la maestra eh, se ideologiza la, la, la, la educación entonces a ¿Cuál es el, el, el centro de ese proyecto de ley? ¿Es la sociedad, vuelvo a repetir, o es el ser humano como individuo y sus capacidades a desarrollar? Porque no es que queramos un mellador porque necesitamos un y porque solamente queremos un mellador, sino ¿dónde las personas, eh, en este caso los jóvenes, eh, conviven en la dinámica de la alimentación? ¿Dónde, por ejemplo, los maestros no ven como un negocio, no, no ven como un negocio la carrera, sino como... Cómo ellos intentan, dicho, tejer las relaciones humanas. Eh, yo, yo quiero terminar algo como, por último, ¿no? Veo ministros de cultura que estoy seguro que no saben eh, lo que es una remolacha y su proceso de evolución. Veo a, a... puedo atreverme, voy a mojarme, voy a quemarme. Veo a ministros o a responsables de educación que seguro que no tienen la paciencia de aguantar el llanto de un niño... Veo cómo se llama a médicos que son incapaces de curarse de otra manera que no sea a partir de códices o, o, o, de, o de plataformas de salud de digitales, entre comillas. O sea, veo que en el fondo es que que todo esto es una virtualización y una ideologización de las cosas. Y en la educación es peor, porque el tiempo que se pierde en la educación es un tiempo que no, no se vuelve a rescatar. El cuerpo todavía sigue siendo sabio, te puedes curar mejor te regenera eh, y la maternidad nunca dejará de ser humana. Pero la educación es como un agravio, yo, yo siento siempre. Por eso yo quiero hacer una crida, como leo en los estos, por la educación pública. Yo podría mandar a un colegio, entre comillas, guay, de, de, de a mi hijo, no pero el que el solo hecho que baje 300 km, perdón, 300 metros, tenga amigos, eh, charre en mayurquí, eh, como a él le agrada, y luego yo me conozca con padres tan diferentes a mí, pero tan importantes. Eso no tiene pruebo. Nome en la ciudad de Troubles En and roll USA In the shadow of the tallest building I I would break away Listen to the Sunday actors But all they would ever say That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away from it No, you can't get away City sidewalks Coldness at every turn Knew I had to find the exits I never ever would return Scoffed at the prophet's omens That said I would live to learn That you can't get away from it No, you can't get away No, you can't get away you can't get away. Estàvem escoltant en en Sixto Rodríguez, Can't get away. En Sixto, aquest personatge que hem descobert ara, que feia unes cançons fabulosos, ja fa 40 anys. En Sugarman, us recomano des d'aquí una pel·lícula un documental que se diu Searching for the Sugarman també es poden aprendre moltes coses d'aquest documental. I jo li volia fer un parell de preguntes a Naina. Tu vas estudiar aquí, en Espont. Sí. Quins records tens d'aquest col·legi? Bé, durant l'etapa de l'educació infantil vaig tenir la sort de tenir més un professor exemplar, molt bon professor. A més, una, una cosa que destaca d'aquesta escola és que no només s'ocupa de, de complir amb, el, amb la matèria que ha de complir, amb ensenyar, multiplicar, i dividir i llegir, sinó que, a més, s'educa se, se molt emocionalment en els el nins. S'adona una importància a l'educació emocional i no només a, a, a les notes dels nins i, i, i que tregui moltes notes. Això. Tu et penses que s'acuden les relacions humanes? Sí, sí. La cosa que parlàvem en, en Michènia fa una estona era recuperar relacions humanes, com quedaven en aquesta amb situació que ara amb la proposta del de, de, Ministeri d'Educació. Eh, les escoles petites sempre pareix que, que és un valor fallit. No? Tu tens aquest record de que hi ha estat un nivell formatiu per tu eh, ha estat bon aquest sentit de, de relacions, d'emocions, com d'és? Sí, sí. Mm un idei bo, a més eh, té la sort de, de tenir una una una ho pot dir ens diguem el que vulguis perquè en aquest programa no tenim no tenim censura no, sí, idiomàtica té, que té la sort de tenir una diversitat cultural a més molt important i, i crec que és una cosa molt important que, que avui en dia que apareix un problema i apareix que... tu dius eh, diversitat cultural, te refereixes que hi anis de distinció nacionalitats sí, hi ha gent mallorquina, que, gent d'Àfrica, gent de no sé tu això ho has viscut a l'escola sí, jo per clar. exemple quan vaig estudiar també als anys 80 no hi havia pràcticament cap altra nacionalitat eren tot mallorquins. Llavors vaig començar a descobrir que, que el món era una altra cosa. És a dir que ja és un valor que teniu afegit aquestes generacions. El manco en aquest tipus d'escoles. Sí. I, I ser gent que ve d'aquest país sos, eh, trobes que se sent integrada, a un col·legi com aquest? Sí, jo crec que no té cap problema en integrar-se. més crec que una escola que, que té les portes obertes a tothom i que qualsevol persona que estigui interessada en integrar-s'hi ho pots fer sense cap problema. No. I la situació ara, des de l'institut en que estàs, ha canviat molt? O és semblant? És la mateixa línia? Bé, home, no, no és igual que aquí, perquè també aquí més petit, és un centre més petit, però també sí que veure que hi ha també molt bona integració en aquella escola i, i també compta amb una universitat cultural important. Hem parlat en qual moment de que el model que s'està plantejant és un model competitiu. Totperes que en el nivell que està actuat estudiant hi ha molta competició entre vosaltres, entre els alumnes, això dels exàmens, i mirant qui treu més bona nota i qui podrà passar, aquí. qui no. O teniu un ambient col·laboratiu? Jo crec que s'ha creat també un, un ambient bastant competitiu, sobretot per això que deia de la pujada de preu de les matrícules, la gent clar mira més per, per poder treure una nota per poder tenir cés una beca, o saps, més per treure més notes, a més, universitat, ara ja, segur que no et basta treure un 5, sinó que has de treure un 6, perquè ja que s'està avui passant, eh, bé, en bancarrota, eh, si treus un 5, et poden, poden fer suspendre o repetir, perquè passi de curs ja hagués de seguir pagant. O sigui que sí, s'ha creat un, un ambient de competitivitat entre els, entre els Però alumnes. Però vols deixar 18 punts quan qualcú no ve a classe, o s'ha de negociar això? No, si ets punt, sí, només faltaria, però... Pots estar copiant els exàmens, també? No, això no. Bé, no, o sigui, ja no. Sí. Ben, no ha faltat que contestis. Sí. De vegades, sempre volen pensar que escola és un espai per formar persones, per formar valors, I, i llavors trobem aquesta eh, societat que sempre estem parlant de solidaritat, de democràcia... Um, se parla en la es, eh, teva escola de, de democràcia? De, de democràcia? Però... O se viu amb una certa democràcia. Per exemple se consulten els alumnes, se consulta? Sí Segons. Sí bé. O fins ara era així. ara clar si, si et govern exiges a, a direcció un, un certes mesures que s'han d'aplicar, això està clar que no mos demanen opinió als l'alumnat, però sí que fins ara qualsevol proposta que s'atreia s'ha comentat als alumnes fins i per nivell de paper o s'ha feia una, una reunió, el que sigui, i s'aprovava. I, I vos consultaven, per exemple, quines coses s'han d'entrar, l'examen i aquestes coses, o seia sigui, no? Quina Quines matèries s'entren a l'examen? Qui, quin examen, però? L'examen que feixeu qualsevol assignatura. per vostres professors. Sí. Això s'ho consulten? Sí. Ostres, sí que ha canviat l'escola. Sí. El, el meu temps no era així. No, me referèix que el professor que vos explica una, una assignatura vos consulta. Bé, que voleu que entri? No, no, no mos demano això, això però eh? sí que a sort de fer l'examen mos, mos facilita un poc uh -huh. allò que entra allò que pot destacar de, de la mària que hem vist i això o sigui que... claro, jo heu un pot de broma però veig que <laughs> la, sí. cosa, ah, la, cosa sí. la cosa ha canviat i, bueno, i també he parlat molt de, de solidaritat no? eh, la solidaritat i la competitivitat no, no, no van molt lligades eh, com, com se pot? Bé, jo no sé si se pot lligar això perquè eh, sempre és discurs aquell de L'escola eh, ha d'aconseguir gent amb una formació excel·lent. I és una paraula que a no m'agrada molt, perquè no sé molt bé cap a on apunta. Què pensau. Jo no penso que mai s'hauria de mesurar eh, eh, la conducta d'un nen que fa a una escola amb una nota. No? Això jo crec que ets la mort de la llibertat individual i, i de l'aprenentatge lliure. Llavors, partint d'aquí, eh, si s'acaba una cosa intermitja, eh, crec que almenys deixar que una persona es formi com a persona. I jo entenc que ha d'entendre que la competitivitat no és un valor de, de, de sa persona, com un moment donat a la seva vida hi hagi d'elegir, eh, això sí que se pot ensenyar en no? pensament crític, perquè i, i a partir d'aquí eh, això, però no promocionar aquesta competitivitat. Llavors, que competitivitat i solidaritat, sí, poden estar renyides, I sobretot, eh, jo crec que el que més me preocupa jo és que de petits en els infants els ensenyem això, que tu has de ser millor que l'altre, Llavors, per ser millor vegades no pots ajudar a l'altre, no pots escoltar l'altre, no pots atendre l'altre. Llavors, clar que tindrem una societat, eh, anava a dir com aquesta, pitjor que aquesta, no? Eh, I això també s'ha d'extrapolar, aquí no tenim ningú d'una universitat, no? Però eh, la gent que forma professionals de l'educació també s'ha de treballar. Tenim la universitat on valora la gent. Es dir, el millor professional és que millor nota té, mentida. El millor educador és que millor nota té, segurament no. I llavors és un problema. I, i tornant a a, a sa base, crec, retornen a aquesta escola, no? Com a mare, per què vaig triar aquesta escola? Primer, perquè era una escola petita. Jo entenc que s'educació a infants ha de ser a petita escala. Sa massificació crec que no és bona. Segon, naï no ho ha dit, hi ha molta diversitat." És a dir, jo entenc que que coses no basta per l'atlet, s'han de practicar. És a dir, aquells pares que creuen en la diversitat, que creuen en el respecte i duen els seus nins una privada, llavors, molt bé, els discursos s'han acabat. Això els deixem en els polítics i nosaltres exercim. Llavors, com a mare, i en aquest cas, puc parlar en nom dels també del meu fill, exercim. I eh, aquí no tot és un camí de roses, perquè clar, és molt més senzill que tot el teu fill va a una classe on t'ho parlin la mateixa llengua on quan diuen una paraula tothom l'entengui xerren de Sant Antoni i tothom sàvia qui és aquí costa més a part també aquí se fa filosofia s'ensenya a pensar, per jo és bàsic hem d'ensenyar a pensar des dels tres anys llavors si ensenyam a pensar la resta de coses surten totes soles i ja per aquí udeix, però jo penso que això per jo és bàsic Bé, uh, Catilena jo crec que Teniu una mare molt contenta d'aquesta escola. Tanta sort. Mira, jo eh, el que sí que m'agradaria afegir és que eh, Naina no ho ha viscut i ara en Lluís i en Rosa ho estan vivint com a pares o mares de l'escola. Pens que aquí som una gran família. Uh, per posar un exemple, aquesta setmana estem fent setmana del llibre, estan fent moltes activitats uh, al voltant de la lectura i dels llibres i ahir i avui han fet una activitat on han mesclat els nins de tots els cursos, des de 6a fins a 3 anys, ells han pogut triar un conte que els hi agradava, que els mestres contàvem i, i han pogut mesclar-se entre tots i anar a una aula d'un mestre que potser ni és el seu ni tan sols el coneixen, escoltar un conte. Aquesta activitat aquí no té cap perill, Ens el sentit de que tots els nens, més o manco, coneixen tots els altres companys i més o manco coneixen tots els mestres. M'haigut. Mm alguns a lo millor més petitons, com en els seus casos eh, eh, dels seus fills que són de 3 anys, que és el primer any que estan aquí a lo millor tenen més dificultats però ells estan acostumats a estar tots junts eh, a que un mestre dels nins de primària baixa infantil, a que un d'infantil puja a primària som una gran escola i jo crec que això eh, som una gran família i jo crec que això és, és un valor afegit que, que no totes les escoles el poden tenir i llavors al voltant de la que d'Ana Rosa estem a la filosofia jo crec que un puntal bàsic de les nostres coses és el projecte educatiu i dels programes que se duen a terme. tantes projectes de treball com la Filosofia 3D8 el programa de Filosofia 3D8 tenen aquest objectiu bàsic aconseguir fer-nos preguntes, plantejar-nos coses i cercar solucions en aquestes que no siguin pitjar un botó en la Wikipedia i treure informació dels de dinosaures, les tortugues no? nosaltres volem anar més enllà, volem fer-nos preguntes, volem cercar informacions i amb més o com mesura intentant que els nens també visquin aquesta realitat i que, i que ho duguin a terme després, que sigui un aprenentatge molt més significatiu per a ells. Parlàvem fa una estona de democràcia, des del col·lectiu de mestres d'aquest col·legi, viviu un, una situació democràtica satisfactòria? Jo vull pensar que tothom estarà d'acord amb jo quan dic que sí és a dir, bueno, tengo opinión, pero... sí, però bé. com a centre treballem molt a través de claustre on tots els mestres hi participam i per tant tothom té dret a donar opinió però a més també crec que és molt important la participació dels nins dins de tot aquest sistema al final ells són els protagonistes de tota educació i són els protagonistes d'aquest dia a dia i ells tenen veu i vota dins aquest centre jo crec que d'una manera important participen en reunions de delegats on se prenen decisions importants no se decideix eh, només coses més superfluets, sinó que ells poden decidir quina temàtica volen per la festa de carnaval o que volen fer eh, eh, a les festes de final de curs o les festes de Nadal eh, de quina manera volen participar en el projecte de ambiental, el que sigui ells fan molta feina per prendre decisions dins el dia a dia del centre i se té molt en compte la seva opinió i jo penso que això és la manera que nosaltres tenim perquè ells aprenguin a a conviure de manera democràtica i que vagin un pot ser importància de, de prendre decisions i d'actuar en, en els context que tenim. Lluís, eh, jo te volia traslladar una altra pregunta. que Tenim els polítics que tenim i aquesta és situació que ha. Què faim? Què faim? Uh, bona pregunta. Sí, bona. Hombre, perquè jo perquè crec que... Sempre, eh, de vegades, tenim aquesta, aquesta insistència de demanar els polítics que facin. Bueno, que per nosaltres, perquè les polítiques ja saben que no faran molta cosa. Jo crec que s'estan fent coses, i és una, una cosa important. O sigui, avui, la reunió d'avui és molt important. I eh, a nivell educatiu el que queda clar és que mm, els pares no... Per exemple, si t'augmenten les ràtios, eh, i un professor ha de tenir en joc de 25-26 alumnes, ha de tenir 28, els pares no pagarem un altre professor per cobrir aquestes aquestes ràtios i que tornin a les puestes. Hi ha coses que les poden fer nosaltres, però hi ha coses que les hem d'exigir i hem d'aconseguir que, se, ja no dic que se millorin, almenys que se mantenguin saps que eh, s'havien aconseguit en un moment determinat. Per això, nosaltres ens podem organitzar, eh, poden fer coses, inclús eh, en aquell moment hi ha fins i tot propostes que eh, educatives per part de pares que s'estan organitzant per muntar cooperatives d'ensenyança, hi ha una sèrie de... de bueno, un, un panorama dins l'educació interessant en aquest sentit, però eh, des del meu punt de vista s'ha de eh, mantenir, i reforçar eh, i millorar l'educació pública, que és l'element central de eh, solidaritat i de, i de no homogenització, però sí d'accés per part de tota la població no ha de ser una escola per ser gent que no pugui arribar a una altra escola ha de ser de tothom i en aquest cas si tothom pot accedir a la mateixa escola i la meva filla pot conèixer la diversitat que està coneguant-te a classe que a vegades te comença a xerrar de nins i no sap ni si és nina o nina segons el nom que et diu perquè no sap que avivo si és nina o nina saps coses així que bueno ja... Això se genera en un espai així, en una escola pública. Rosa, aquesta mateixa pregunta, crec que tu també deu tenir qualca proposta. Proposta. La, era, la qüestió era, ja que tenim els polítics que tenim, què feim? Que... Ah, jo sempre he pensat que els polítics estan allà on estan, mos ho fan passar pitjor millor, però mai hem de delegar-nos polítics, ni a ningú, no? I jo crec que fem. Un poc ho ha Lluís, crec que mos hem d'organitzar. Primer ha d'haver diàleg, no tots mos podem tancar d'in casa, tenir el nostre entorn cobert i deixats altres, no? I això passa per, per entendre la situació de tots i per ser solidaris. I llavors, entre tots, anar creant xarxes i espais, i jo crec que això ho fa tot, és que estic convençudíssima que si tothom que avui hora baixa perquè et sap que ens altres però a totes les cridades que fan els diferents moviments socials els diferents grups, la truita se giraria de cop, és que sempre he estat convençuda que el poder tenim el més com que ens hem de convèncer tots i els politics ho saben, si no n'hauria tanta repressió i llavors reprimeixen perquè clar, el es poder està amb nosaltres, llavors m'agradaria que s'exerci això és la meva proposta i ufff uh, Difícil, no?, de dur terme, però m'ho hem d'activar i, i crec que passa per, per, per la conducta de cada un. Catalena, qualsevol proposta teva? Home, jo crec que ells ja, ja n han dit bastament, però de totes maneres crec que... Com a col·lectiu de mestres crec que hem de seguir lluitant per, per allò que creiem i, i no aturar, és veritat que alguns moments, potser els ànims se'n van per avall i, i, i és una lluita constant eh, contra un sistema en el que no creiem o no tots hi creiem però penso que no, no ens hem de quedar aquí i com he dit al principi hem de ser optimistes i hem de, i hem de continuar movent-nos per, per defensar l'escola que nosaltres volem perquè al final és allà on hi passarem molt més hores i, i, i, i moments de la nostra vida com a mínim lloc encara me'n queden molts per fer feina com a mestre Molt bé, idò eh, jo també volia saber seva opinió de Naina quines propostes se poden fer des de l'alumnat Bé, des de lalumnat eh, jo crec que donar suport en els professors i unir-nos perquè suficient crispació hi ha entre, entre ells i entre nosaltres com per damunt haver molts de confrontar entre alumnes i professors. I bé, jo crec que, que això és important i organitzar-nos i no, no baixar a nivell de lluita i y seguiendo van. Misenio, ¿qué propuestas tendrías tú para ofrecernos? Eh, primero que nada, yo creo que hay que saludar y reconocer el esfuerzo que, como decía Luis, de la gente que no hacemos un discurso de una educación desde fuera de la educación pública, sino que respaldamos y creemos. O sea, yo soy un hombre de fe en el sentido de la esperanza. Y yo creo que esto, y, y, y me quiero dirigir a, a, mirándole a esta niña, a esta jovencita, Los, las tormentas vienen, hay un, entre comillas, un mal tiempo, pero más tarde que temprano el sol siempre sale. Y también el sol se puede oscurecer. O sea, esto hay que tomarlo también con un síntoma de fe, ¿no? O sea, si algo tiene que nacer es porque algo antes ha de morir. Si se muere este proceso que están queriendo abstener, Yo creo que la propuesta más radical es creer en la educación y creer en la educación pública sin ninguna comilla. Y yo creo que eso es por dos elementos, pero hay, solo, hay uno que inicia ese, ese, esa vibración, son los profesores, porque ahí hay creo que un punto como la campana y el sonido. i de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran Todos bajo el sol Se proyecta la vida Mariposa en mi corazón Cada vez que me mira. I don't Avui estem aquí a l'Escollei Tespont, amb el programa Paraula de Tortuga, una jornada reivindicativa organitzada per la plataforma CRIDA. És una jornada a nivell estatal i amb un ambient social que està molt mobilitzat, no només amb educació, també amb el sector de la sanitat, amb moltes mobilitzacions i, sobretot, darrerament tenim moltes notícies, bones notícies, crec jo, ja, de part de la seva plataforma d'afectats per l'hipoteca que eh, veiem com a poc a poc està aconseguint eh, coses realment sorprenents i sobretot eh, acumular una energia que és un veritader poder de canvi. Eh, en aquest moment eh, estem contents, aquesta és una jornada també festiva perquè eh, hem vingut en aquesta taula que eh, representants de la plataforma afectats per hipoteca. en Àngela és aquí, com, com estàs Àngela? Molt bé, Pere, i Ja han xerrat amb tu altres vegades la tertúlia i estem encantats que mos hayan trobat, ha estat una sorpresa Sí, però ja també <ríe> no t'esperava I de, que, com ha estat això de venir fins a col·legi del pont? Bé, perquè consideram que està molt bé en les manifestacions però al final els colors sempre van un cadascú i, i vam estar xerrant en, en la Madivent, eh de de Sant Rapinya, que tothom lo coneix. Que bon bueno, exèria va bo, un pas de, de que ja no només fes una manifestació, sinó que la gent s'impliqués de dir a ben estells voltos, pues estem d'altres també. I que aquí és que tot en el, en el final nos afecta a tots. I jo, per exemple, que som una mare que té els fills grans, que ja no està tocant una mica que lo que és l'educació i acabi de venir de l'altra escola de Rafal Vell, doncs pues, vinc assustada, perquè un se pensa que lo de Brenda pues, t'està llevant els teus drets, però és es que després s'escolta lo que te volen fer en Salonze, i és un segrest de sa democràcia, sa, vull dir, eh, es, nos estan ficant una altra vegada sa por, sa, autoritat, sa autoritatisme, el fet de que no puguis estirar, de que bé, no sé, és a dir... Eh, Fa por, fa por, a, també, a mi m'ha fet por. També val eh, aquesta, aquest lem, aquesta frase tan repetides de la plataforma d'afectats per hipoteques de si sí, se pot amb el tema educació, també podríem dir el mateix, no? Sí, sí, no vull dir jo tenia mil d'idees jo ja començaria ja a impartir aquesta barbaritat de lliçons i que fossin els mateixos pares i fills abans que s'aprovar els que diguessin, escolta, que fa un mes que ho estem fent és una barbaritat vull dir, jo, jo no sé, és que ja ho començaria a practicar i en, sa, en sa exemple des més anteriors anar allà i dir, escolta, és que ja ho hem comprovat i això és un verbàri, això, això és que no s'ho pot, no, no ho pot. I, i no sé, vull dir professors que no estiguin ben, ben preparats perquè no, no, si són una matèria en anglès, per exemple, com ells xerraven no? una matèria en anglès de matemàtiques i la persona ha de tenir les dues matèries, etcètera combinades i no sé, és que m'apareix una barbaritat. No sé, és que, és que tot és dir-te tot posat a dit pràcticament. I... En, en Lluís, doncs, fa una estona, parlava de que, de que aquesta situació servia per crear un moviment actiu i unit. I, clar, i això es fa més gros perquè, per pel que dèiem abans, parlant d'educació, parlant de sanitat, parlant de tot el tema de, de saus i hipoteques, i efectivament hi ha un moviment que va cresquent. Què penseu, Rosa, Lluís, Catilena, Aina, si voleu dir una darrera cosa ja per acabar aquesta etòria? Ah, mira, eh, bé, jo penso, no, no sé, un article que va fer la plataforma aquí d'algun membre, un pot lligava en tot, perquè un poc diu, n'àngela, és que hem de fer xarxa, però clar, tenim prou cadascun, la seva lluita, que també tenim altres lluites, però s'ha de prioritzar, Eh, eh, llavors, eh, està molt clar que, per exemple, una família que està a punt de desnonar o, o per exemple, una mare s'altre dia em va dir el meu fill ho passa molt, molt malament perquè no sap si li podem pagar l'institut i el material que necessita, perquè ara el seu pare i la seva mare estan a l'atur i això després va lligat a tal vegada en perdre una vivenda. Aquest nen a s'escola no pot rendir. A part de que ja li cau mil històries. Tal vegada el psicòleg de l'escola que pot atendre tampoc, eh, eh, donarà servei perquè eh, totes aquestes retallades també llevaran. Jo crec que és una xarxa i està clar que tots anam en el mateix vaixell i hem de, hem de trobar espais comuns. Me sembla molt bé aquest suport que ara dona la plataforma de Habitat per la Hipoteca en aquesta iniciativa i crec que horiem de crear espais. I jo crec que comencem a construir, perquè ens ha agafat tot tant desprevinguts que consolidar les nostres pròpies plataformes ha costat, si estan consolidats jo crec que hem d'anar a la segona passa un model tenim a la manifestació que s'ha va fer de i Ciutadanes uh, tampoc mai s'havia vist llavors van ser capaços d'ajuntar totes les Marets i unimòs per una causa i va ser una passa important i s'ha de tenir molta compte com a fita històrica perquè les Marets es van fer, hi ha hagut aquesta manifestació i a partir d'ara més diàleg i fem feina junts Seria el Balears, que sempre ha estat molt difícil i és estat espanyol. I jo penso que, eh, reprenc unes paraules d'en Lluïc, si que hem d'agrair una cosa en aquest govern, que és aquesta. Eh, estem més únic que mai i, si ho tenim clar, farem front a tot el que passa, clar. Bé, jo crec que ho podem deixar aquí. Ha estat un plaer estar aquí en aquesta tertúlia. Moltes gràcies, Àngela per haver vingut a hores. La veritat és que això dona com més energia. Gràcies a en Lluïc i a Rosa. Anna Catilena, Anna en el i gràcies especialment a en Jordi, que no l'han sentit, però ha fet molta de feina. I ens tornarem a trobar aquí, a Paraula Tortuga, potser també des del Col·legi d'Espont, en una altra ocasió. I moltes gràcies per haver participat d'aquesta tortuga. Fins aviat. Fins aviat. And tell the letter! Born in a troubled city In rock and roll USA In the shadow of the tallest building I vowed I would break away Listen to the Sunday That you can't get away from Have here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems, no less. Poems, everybody! <laughs> The laddie reckons himself a poet. <laughs> Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. <laughs> New car, caviar, for star daydream. Think how buy me a football <laughs> Absolute rubbish, laddies get on with your work. Repeat after me. An eaker is the area of a rectangle whose legs is short for and whose wings do short for We don't need no thought control